Охото Беседа от учителя държана пред общия окултен клас на 15 февруари 1933 г. в София Размишление Ще прочета девета глава от деянията на апостолите от 10 до 21 стих. И тощ час паднаха от очите му като люспи. 18 стих От очите на всички трябва да паднат люспите. Съвременните християни се намират в положението на богаташки синове, които очакват баща им да замине за другия свят, за да наследят богатството. След това да се придадат на ядене и пиене. Някога бащата заминава на време преди синовете си, а някога Синовете заминават преди баща си. Не е правилно синовете и дъщерите да очакват смъртта на баща си, за да получат нещо от богатството му. Това е хазартна игра. Трябва ли да станеш християнин, за да спечелиш благоволението на Бога и да получиш нещо в наследство? Не. Ти ще учиш и от това, което научиш – ще се определи твоето бъдеще. Ще учите, ще изучавате незавършените процеси, а не завършените. Ще изучавате възможностите, които се крият във вас, а не старите работи, отживели вече времето си. Кои процеси са завършени? Имаш едно глинено гърне, добре обечено в пеща. Той е завършен процес. Като падне на земята, ще разбереш здраво ли е или не. И без да го пускаш на земята, като го чукне с пръста, ще разбереш дали е пукнато или здраво. Ако се окаже, че е пукнато, ще го сложиш на страна и ще вземеш второ-трето гърне, докато избереш здраво. То трябва да бъде... Добре опечено. Да издържа на всички условия. Нови и стари. Като ученик, ти сам трябва да знаеш как се правят гърнета от пръст. Ще вземеш вода и пръст, ще я залееш, но трябва да знаеш колко вода е нужна. Как да замесиш пръста, как да я умесиш, как да я формуваш и упечеш. После трябва да знаеш колко часа да печеш гарнето? Питате. Какво общо има гарнето към нашия живот? Както в направата на едно гарне има много тайни, така и в науката за ухото се крият много тайни, които трябва да се знаят. Не е важно какъв си бил в миналото, нито какъв си сега. Важно е такъв ще станеш. Бъдещето е важно. То зависи от знанието, което сега придобивате. Ако си бил гърне, минал си го вече. Това не е важно. Ако сега си пукнато гърне, и това не е важно. Какво ще стане от тебе в бъдещето, това е важно. От ухото си ще знаеш какви възможности се крият в теб. Изучавайте ухото си, за да се насърчите. Какво представлява човек? Това е велика наука. Вземаш ръката на човека и четеш по нея. Казваш, че един човек е твърд, друг мек, трети силен, четвърти постоянен – какво знаете за тези хора? Важно е да определите степента на твърдостта, на силата, на постоянството, на добротата му. Ще изучавате линиите на охото като живи линии на природата и ще видите какви възможности се крият в тях. Сега аз не искам да се обезсърчавате, да кажете, че това са неразбрани неща. Лесно е да се каже, че нещо е неразбрано или е недостъпно. Слънцето разбрано ли е за вас? Не е разбрано. Достъпно ли е? Достъпно е. Всички се ползваме от него. Ти не знаеш колко голямо е слънцето, точно на какво разстояние от земята, има ли живи същества на него или няма. Обаче Неговата светлина и топлина са достъпни за тебе. Не е нужно да вземаш всичката светлина и топлина на слънцето за себе си. Достатъчно е да вземеш унази малка част от светлината, която очите ти възприемат. Затова аз говоря за достъпните неща, а не за неразбраните. Щом имаш достъп до слънчевата светлина, бъди доволен. Каква разумност се крие зад слънцето, може и да не знаеш, и да не разбираш. Това не е важно. Какво е Бог? От кога съществува? Какви сили крие в себе си? Това е неразбрано за вас. Важно е, че Той е достъпен за всички. Как ще познаем човек? Сокото си. Като го погледнете, ще разберете, достъпен ли е даден човек за вас или не е достъпен. Ако е достъпен, ще имате работа с него. Ако не е достъпен, ще стоите далеч от него. И науката, за която ви говоря, е неразбрана за вас, но е достъпна. Външно поне, тя е достъпна. Затова ще изучавате не само ухото, но и окото, носа, устата. Имаш ухо? Не знаеш защо ти е даден. Казваш, ухото ми служи за възприемане на звука. Знаеш ли да слушаш? Можеш ли да възприемаш правилно звука? Мнозина не знаят как да поставят ухото си, как да слушат както трябва. На рисунката е представено едно музикално ухо. Сянката на ухото показва дълбочина. Ухото на музикалния човек се отличава с дълбочина. То е поставено на главата под особен ъгъл. Когато музикалният човек слуша, той постави ухото си в такова положение, че вълните да падат под специфичен ъгъл, да се възприемат правилно. Който не е музикален, като слуша, той застава в каквото и да е положение. За него не е важно откъде идват вълните и как ще ги възприеме. тъй. Радвай се, ако имаш красиво ухо. Това показва, че имаш големи възможности. Те представляват материала, с който гранчарят работи. Това е капитал, вложен в банката. Щом погледнеш ухото си, ще разбереш колко време ще живееш, какви умствени сили се крият в тебе и тъй надатък. Като изучавате ухото, Виждате как човек постепенно е минавал от животинското в човешко състояние. Правата линия е болева. Следователно, всяка права линия в ухото говори и за волята на човек. Където има повече прави линии, там волята работи много. Тя трябва да преодолява всички мъчноти и препятствия в живота. Можеш да свършиш една работа по пътя на правата, кривата или смесената линия. Това значи Може да свършиш една работа по пътя на ума, по пътя на сърцето и по пътя на волята. В мисълта взема участие и вкусът. Облича се хубаво, значи имаш вкус. Добре нареждаш къщата си, имаш вкус. Косът се отнася към яденето. Той върви по огъната линия, а чувствата по закръглена, обла линия. Много хора се движат по линията на вкуса. Малко са уния хора, които вървят по права линия. От пътя по който вървиш и линията по която се движиш се съди за силите с които разполагаш. Много от тия сили са подсъзнателни. Обезсърчава се. Това е огъната линия. Празната чаша не трябва да те обезсърчава. Угънатата линия на чашата дава възможност да черпиш с нея вода. Значи всяка огъната линия на твоята глава дава възможност да придобиваш нещо. Ако имаш много огънати линии, Благодари за това. Колко огънати, изпътнали, изпътнали и прави линии има човек. Колкото са му нужни. Опасно е, когато всички линии стават или само прави, или само огънати, или само изпътнали. Всяка линия трябва да бъде на своето място. На рисунката, която виждате, това е темпераментно ухо. В него силите са хармонично съчетани. В него има баланс на силите. То представлява съчетание на темпераментите. Жизнен, умствен, чувствен, двигателен, нервен и флегматичен. Значи всеки темперамент има специфичен белек на ухото. Като наблюдавате някое ухо, отзначение е неговата дължина. Тя има отношение към цялото тяло. Кое е голямо или кое е малко ухо, не може да се определи вън от размерите на тялото. Едно ухо не може да бъде 15 см дълго. То ще бъде най-много от 6 до 9 см. Тези числа се отнасят към цялото тяло. Някой човек е висок, но тесен. Друг е висок и широк. Ето защо, за да се определи големината на ухото, трябва да се вземат под внимание и височината, и широчината на тялото. Който има голямо ухо, разглежда нещата отблизо. Който има малко ухо, разглежда ги отдалеч. Като слушат да се говори за ухото, някои сестри започват да крият ушите си зад косата. Не харесват ушите си, сбутани били. Това не може да ги спаси. Работа се иска. Ако не работите, ще изгубите възможностите да развиете ухото си. Като минаваш през страдания, всякога взема участие за или против. Охото показва какво може да постигне човек в физическия и в умствения си живот. Някога охото е било прилепнало или отдалечено от главата. Кое е по-добре? При едното и при другото положение не трябва да се обесърчавате. Като работите както трябва, охото само ще си дойде на своето място. Казваш, къси са ушите ми, увиснала е главата ми. Достатъчно е някой да ти каже две сладки думи, да видиш как ще се изправят ушите и главата ти. Пожелтяло светнало е ухото ми. Нищо от това. Докато се спираш на външната страна на нещата, ти не си дошъл до истинската наука. Когато горната част на охото е широка, това показва участието на ума. Ако средната част на охото е широка, това показва участието на чувствата и вкуса. Когато долната част на охото е широка и голяма, това показва, че физическият живот взима участие. Колкото повече се разширява тази част, толкова повече се свързва човек с материалния живот. Чувствата вземат малко участие. Ако горната част на охото е заострена, конична, това е лош признак. Всяка острота трябва да се избягва. Правата мисъл създава красиви, прави, длъбнати и изпътнали линии. И светлината образува вълнообразна линия. Това показва, че тя се движи по пътя на най-малкото съпротивление. Някой иска да те удари, но ти веднага се угъваш. Вятърът те брули направо в лицето, ти веднага затваряш очите си. И това е угъване. Изобщо в живота си човек работи повече с изпъкнали и огънати линии, а понякога само справи. Значи изпъкваш, угъваш се, исправеш се. Тези линии са норми и мерки в живота. Огънатата линия показва с какви възможности разполагаш, за да възприемеш нещо. Изпътналата линия показва какво можеш да дадеш от себе си. И земята образува крива линия – орбитата, по която се движи. Тази линия представлява разумен живот. И човек образува път, по който се движи. Този път е създаден от провидението, а не от човек. Разумните същества работят по пътя на кривите линии. Вашите мисли и чувства са резултат на дейността на разумните същества, а не са само ваши. Милиони същества мислят и чувстват едновременно с вас. Следователно. Ако сгрешите някъде, тези същества вземат участие в правенето на погрешката. Да се върнем към ухото. Външната линия на ухото е изпътнала. Тази линия показва, че трябва да бъдете повече активни, а не пасивни. Всяка работа, която предприемате, да бъде предварително проучена. Казваш. Не искам да проучавам изтълбоко нещата. Достатъчно е да знае какво е казал Христос. Да, но това, което е казал Христос е велика наука. Знаеш ли тази наука? Правиш добро на някого. Трябва да знаеш как ще възприеме той това добро. За тази цел е нужно да познаваш ухото му. По охото познавам дали човек може да направи грънци от своята пръс или не. Като ви наблюдавам, намирам, че ушите ви са хубави. Има нещо занемарено в тях, но с времето то ще се оправи. Богати роди се крият във вашите уши – златни, сребърни, железни, въглища и други. Казваш – защо да копая? Това е трудна работа. Нека всеки си постави за задача сам да нарисува ухото си. Ако не може сам, нека друг да му го нарисува. Казваш, грозно е моето ухо. Така не се говори. Изучавайте ухото си с всичките подробности, отвътре и отвън който има силна интуиция, само с едно прекарване на пръстите по контурите на ухото ще познае коя част е развита хармонично и коя не е. Хармоничната част на ухото внася разположение във вас, а дисхармоничната неразположение. Много естествено. Ако има камъчета в глината, ще изпитате неприятност. Какво е от това? Ще вземете сито и ще пресеете пръста. Правата линия може да има малки гръпавини, но това да не ви смущава. Важно е каква е общата линия. Тя не се променя лесно. Ето защо не е важно какъв е твоя характер, а какво ще излезе от него. Аз не съм добър християнин. И това не е важно. Запитай се, можеш ли да напреднеш християнството? Ако не се интересуваш от ухото си, от какво друго ще се интересуваш? Интересуваш се от доброто, от любовта, но те са неразбрани неща. Неразбрани са, но са достъпни. Неразбраните неща са приятни. Казват за някого, че е неразбран човек. Не е неразбран, но е недостъпен за вас. Радвайте се, че е недостъпен. И светията е недостъпен, но за грешника. Светията е облечен в чисти, бели дрехи. Той е недостъпен само за унези скалните, нечисти дрехи. Може ли он искалните дрехи да има достъп до човек с чистите дрехи? До кого имате вие достъп? И тъй Изучавайте ухото като наука за определене на характера. Тази наука открива възможностите скрити в човек. Така той придобива вяра в себе си. Пипне ухото си и каже Благодаря за възможностите, които Бог е вложил в мен. Кривата линия на горната част на ухото внася мекота в човек. От приждането на кръв в ухото или от оттеглянето й, външната линия постоянно претърпява промени. Видимо ухото става ту по-голямо, то по-малко. На окулта не казано двойникът на ухото се увеличава или намалява. Ако долната част на ухото е широка и дълга, това показва, че жизнените сили в човека са добре развити. За сметка на това, те поглъщат част от умствената дейност. Тя трябва да бъде съразмерно развита. Ако е слаба по някакъв начин трябва да се предизвикват соковете на живота да потекат по-енергично. Която част от ухото си най-малко пипаш, тя ще се развие най-добре. Болният трябва да пипа долната месеща, месеста част на ухото си, за да го здравее по-скоро. Той трябва да разтрива с двете си ръце задната долна част на ухото. Следователно, ако искаш да хванеш някого за ушите, не хваща и горната част на ухото. Хвани долната, поне да усилиш жизнеността в него. Като говоря тези неща, дръжте ги за себе си. Не ги изнасяйте пред хората, докато сами не получите някакъв резултат. Още много неща има да ви се казват. Като хващате ухото си на едно или на друго място, ще произнасяте известни формули. При това трябва да се знае времето и часа, когато се произнася. Спрете вниманието си върху ухото нарисувано на третата картина. То представлява лисиче ухо. То е с ухо на умен, но хитър човек, който мисли само за себе си. Той гледа само своите интереси и може да ви причини пакост всеки момент. Човек не може да има уши точно като на лисицата, но природата все пак е сложила в ухото на хитрия някакви белези които го издават като такъв. На четвъртата рисунка е нарисувано ухо на егоистичен човек. И в него има нещо хитро, но той е по-голям дипломат. И котката постъпва дипломатично. Като иска да вземе нещо, тя се глади, маже, докато постигне своята цел. И дипломатът ще дойде, ще се увърта и ще каже Аз се интересувам от окултизма, искам да чуя нещо. Всъщност, той иска да затигне нещо от вас. Между вас няма ли си че уши? Вашите уши са още незавършени. Отнасят се към незавършените процеси. Няма нито един от вас с ухо на завършен процес. Значи ухото ви ще еволюира, а пък някой от вас търсят идеалното ухо. Рядко може да се срещне такова ухо. То съществува като рядка възможност. Някой минава за идеален, но като му погледнеш ухото, виждаш, че му липсва нещо. Аз не съм намерил още идеално ухо като завършен процес. Това е един принцип, който съществува. У някой от вас, долната част на ухото е по-добре за значи имат отличен запас на жизнена енергия. У други го, средната част на ухото е добре очертана. Той има богат запас от вкус, от разбиране. Друг пък има добре оформена горна част, значи в интелектуално отношение той е добре развит. Някога се събират двама или трима души и не могат да се разберат. Защо? Защото единият живее в горната част на ухото си, другия в средната, а третия в долната част. Срещате един безверник. Искате да го обърнете към Бога и да го направите християни? Трябва ли всички изведнъж да му говорят? Ако сте 10 души, 5 ще му говорят, а другите 5 ще си почиват. Първият ще говори, после втория, третия, докато се изридят и петимата. При това няма да го мули... морализирате, нито едни други ще се морализирате. Не казвай на човека, че не е говорил както трябва. Откъде знаеш как е говорил? Някой направил една граматическа грешка, нищо от това. Една кола външно е красива, но не е здрава, не върши работа. Друга кола не е толкова красива външно, но е здрава, върши работа. Една постъпка е права, когато съдържа в себе си умствен, чувствен и жизнен елемент. Иначе ще се обезсърчиш. Тогава хвани лявото си ухо с лявата ръка, дясното ухо с дясната си ръка и прекарай пръстите по външната линия. После, като видиш красиво ухо, мислено го пипни. Красивите неща са достъпни за ума. Казваш, нищо не съм постигнал и нищо не мога да постигна. Не говори така. Не се спъвай с отрицателни мисли. Не съм издържал нито един изпит до сега. Това не е твоя работа. Изпитната комисия ще се произнесе, издържал ли си изпитите си или не. Някога мислиш, че си издържал, всъщност не си издържал. Друг път мислиш, че си пропаднал, а комисията намира, че си издържал. Майката казва на детето си, че е даровито, способно. И детето започва да си въобразява, че е даровито. Като тръгне на училище, не излиза така. Детето се обесърчава. По-добре беше майката да пива по-често охото му да внася в него условия за развиване на ума, отколкото да му приписва качества, които не притежава. Опасно е да мислиш, че си много добър и способен, а другите хора да подценяваш. Постави другите хора на уровена, на който си ти. Ако ти обработва своята нива, знай, че и ближният ти обработва своят. Разгледайте уш... ухото нарисувано на петата рисунка. То представлява женско ухо. Тоест ухо на човек с мек характер. На следващата рисунка е нарисувано мъжко ухо. Ухо на енергичен човек то не е завършено още. На седмата рисунка е нарисувано ухо на човек с умствен темперамент. На деветата рисунка ухо на човек, който живее на физическото поле. На следващата рисунка ухо на искрен човек. Значи, имате образи на девет уши. Чрез тях ще си съставите ясна представа за красивите прави линии. След охото ще разглеждаме носа. Казваш, Моят нос е огънат. Ако огъването е правилно, то е добре. Всички носове не са прави. Добре е да бъде прав, но малко носове са прави. Важни са и страните на носа. И носът се дели на три части горна, средна и долна. Обаче за ухото има още много да се говори, за неговата вътрешна страна. нея се крият големи тайни. Само онзи може да се домогне до тях, който ги възприема правилно. Изучавайте в своето ухо, както и ушите на другите, без да изявявате знанието си и без да гадаете. Рисувайте различни уши и правете сравнение между тях. Аз изучавам човека от четири страни. От на ухото, на носа, на устата и на очите. Това са четирите свята. Физическия, астралния, умствения и причинния. Очите представляват причинния свят. В тях се крият причините и последствията на нещата. В тях са вложени много добродетели. Мъдростта е свързана с ухото. Външният живот зависи напълно от ухото. Ето защо като оглушее, човек постепенно оглупява. Възприемането на звуковите вълни е подготовка за възприемане на светлината. Значи, между звука и светлината има известна връзка. Ще кажете, че звукът раздвижва въздуха. И звукът го раздвижва, и светлината го раздвижва. И тъй. От днес никой няма право да се оплаква от страданията и болестите си. Болите корем, хвани ухото си. Болите глава, хвани ухото си. Прави опити да видиш какви сили действат в теб. Хвани долната част на ухото на болния и кажи Ти ще живееш много години, колкото и да те мачка болестта, нищо няма да ти направи. Штумболният чуе тези думи, веднага ще се ободри. На онзи, който не е завършил работата си на Земята, ще кажеш «Имаш още работа, няма да заминаваш за онзи свят». И на себе си ще кажеш същото. Това е метод за самовъзпитание. Аз искам да отправя вниманието ви към уния велики възможности във вас, които трябва да разработвате. Кой какво е казал за вас, това е странична работа. Важно е какво вие знаете за себе си. Ако някой ви обича, ще каже, че ушите ви, носа ви, устата ви са красиви. Важно е, и като не обичате някого, да кажете, че очите му са красиви. Като видите охото и носа на човека, знайте, че в тях се крият много възможности. Носът на някого е малък, къс, изразява тетинско любопитство. Един ден този нощ ще се удължи. Обаче. Процесите в природата не стават бързо. Ако ставаха бързо, това щеше ще да бъде нещастие за човек. Човешкият характер се формира при бавните процеси. Сприхав съм. Много енергия имаш. Мързелив съм. Ще работиш. На какво се дължи мързелът? на неразбиране на живота. Мислиш, че другите хора трябва да работят, а ти да почиваш. Ще си кажеш. Бог работи, ангелите работят, природата работи, хората работят. Следователно, като човек и аз ще работя. Няма да бъда търди. Но си намисля, че търците не работят. Не е работлив е той. По цели дни бръмчи. Не казва е, че не си търди, но кажи, няма да бъда сух лист, ще бъда жив лист на дървото и постоянно ще се движа. Бъдете листа на живото дърво и не падайте на земята. Бъдете работни като пчелите, но без живот. Някога ще имате и жило. И който не ви се подчинява, ще го жилите. Ще жилите, но и вас ще жилят. Някой от вас ще заема мястото на царицата, ще произвежда много яйца. Значи, ще работиш като работничка пщела, ще носиш радости и веселие. Като търтия ще произвеждаш живота като царицата. Има нещо приятно в връмченето на търтиите. Затова касна. Не избивайте вашите търтии. Ако ги избивате до година, вашите пчели ще пострадат. Ако ги оставим, те ще изядат всичкия мед. Значи, те да не ядат меда, а вие да го ядете. Колко търтии има в един кошер? На 30-40 хиляди пчели има по 200 до 400 търти. Това са музикантите на кошера. И в човека има музикално чувство. Фантазираш си нещо, в това има музикалност. Не убивай фантазията си. Като живееш на земята, ще имаш в себе си търти и работници и царица. Царицата е човешката душа, която най-много работи. Пазете вашата царица, за да бъде животът ви радостен и весел. Хвани ушите си с двете си ръце и кажи. Господи, благодаря ти, че си ми дал тези хубави уши и това голямо богатство скрито в тях. Като изучиш физическото си ухо, ще изучаваш астралното, умственото и причинното си ухо. Това показва, че ухото има своите представители и в четирите свят. Ухото е зарегистрирано в четирите свят. Изучете първо физическото ухо големина и форма. Ухото на земята е голяма фирма. Тя работи с голям капитал. Като знаете това, благодарете, че имате каквото и да е ухо. В бъдеще вашата фирма ще се развие още повече. Тайна молитва Беседо от учителя държана пред общия окултен клас на 15 февруари 1933 г. в София.